Do janë pjesët bëtë mira të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në dhe This is Club FM mm. Mirë së të këni ardur është klubi i mëngjesit Mirë mëngjesit Mën të vini që të gjithë brenda Unë jam blenditu me jerin Mirë mëngjesit Me altinin Mëngjesit Me olëton Dhe me lorin Olëton fakt Diena përshëndetin në uh, whatsapp mm. Me një whatsapp guys E e pritet ose ve? Se ke provoja me Vineti. Po ti gjithsem ban mbyll WhatsAppin në kafatallë. Çfarë është kaq e rëndësishme dielën në mbrëmje, Eri, që mos hahet asot? Ja, shumë gjëra. Nitën e javë bë pushim. Mi tregau pa konvon. Kemë tani një dashur orën. Ora është 7:3 minuta. Kemë Altinën këtu. Mëngjesi. <laughs> <laughs> <sharp> Morning është lori me kaputës, me qera fjallë, ka, ka mbajtur <laughs> kaputësin vëndë <laughs> Ako ma si jam stabilizuar është mm. të vërte, e mbajta unë t'je në shfi, lori dhe... Kur hyra në fillim, këpër s'ushtë hoqa gjupin, hoqa palton Jo, gjujnë dhe palton Tësë jam është <laughs> Që? Të ka nga të njerës, të vesh një gjup dhe një palto si përsa oje, oje. Pa. Niko komani, për shumë mund të bëndët Niko komani, për shumë mund të bëndët Dhe, ka, dhe dhe ashtu ta bëj. Po kur e bëj unë mbasaj, më <laughs> thonin ky ka luajtur mend. Për çesësi, doman hoqa xhupin. Mhm. Hoqa -hmm. se nën xhupin kisha një me zinxhir. Sekreti është të stresat. Si punaj çepës pra. Sa më shumë son. stresa, aq më ngrohtë që ndrohet. Veshësh kanatiere, një ndoshta një bluzë më të shkurtra, nën kanatiere, pastaj diçka, pastaj diçka, pastaj xhupin. Mhm. Letim më të holla, po nëse janë stresa, ju mbajnë më ngrohtë. Uh, Ë dhe dhe kangosi nuk ka hoça. Në të moment, do me erë dhe në stabilizim mm -hmm. Filove dhyshe përsa ato guna dhe shpis <laughs> Dhe e, kapuqin thash, po e mbaj Sa të stabilizohen Sa të marrë në shvetet si mm -hmm. 4 rënë në vonë Kisha hyrë në një gjëndje mendore Ku moda ishte që shëndrojen me kapuqe dhe në shpi Këto janë pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënë në të prende Nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM of seen We've got a twisted in this lucid dream Birth ties and boundaries schooling seen divided by the fence sexuality and skin oh. Though we can hate each other and fear each other we can build these walls between each other baby blow by blow and brick by brick keep yourself locked in yourself locked in yeah we can hate each other and fear each other we can build these walls between each other baby blow by blow and brick by brick keep yourself locked in yourself locked of sin and it wasn't twisted. What a wonderful dream. Living for love, unafraid of the end. Forgiveness is the We can break these walls between each other baby blow by blow and brick by brick keep yourself open yourself open yeah we can heal each other and feel each other we can break these walls between each other baby blow by blow and brick by brick keep yourself open your should give life to this beautiful dream, cause peace and love ain't so far, if we nurse our wounds before they scar. Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Prënte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Is Club FM. Mirë mëngjesi, Mëngjes. Ora ve shkon 7 dhe 9 minuta në këtë moment, ju jeni me Club FM në 104, <coughs> klubi i mëngjesit i hapur edhe për ditën e sotme. Çdo ditë me ju e mish dashur prej uh, orës 7 deri në 10. Në këto ditë të fëtota dimri, tani mm. kemi jerin që na frymzon, jebi jeri Atere, shprekja shumë oh, ka në ja, ja. zjedhur për sot, është nga dritë ro a gole Dritë ro, mërre, mm. dritë ro <laughs> Dhe shprekja është kjo mm -hmm. Marëzia dhe menquria flenë në një shtratë Puna është e cilë a zjohet më herët <laughs> Shumë të bukur, Marzia, më për qërë shumë Marzia dhe menturia, flenë në të njëti në shtratë. Cila, bë, e këptoj, pra, e këptoj, për cila Pula e mentonë? U nërës e cila zjojt më herët, ka diqë zjojt njëra, njëra, njëra, njëra. më shpejt, ka diqë zjojt tjetë. Ty kështë është zjojt të tjeri? Më e më janë zjojt të dyre bashkë. Një kosësht Pa po që do të të të kjo? E që të ndodhë në këto rraste? Asgje Duk e pare duke për <hih> Sigur neutralizojnë njërë Duk e duke pare duke për Gjendet <hih> <hih> oh, <okay>. një ekulibër Kështë shumë O, oke Palim në e tjeri Në këmë të ollët është mishdashur Motin e mduke për vetë këtu në klubin e mqesit Ollëta, viktime, mbjullë e së shkollave Për një tjetër javë um, Tani është minus G në krye qytet sipas uhuh mm -hmm. telefoni tim celular këtu mm -hmm. minus 6 grad celsius do të jetë në minus gjithë ditën sot, në fakt kalon në plus por vetëm në orën 12. Uhuh. Mm -hmm. Do jetë minus 1 në orën 11 dhe thotë se do të kalojë në plus 1 në orën 12 të drekës. Dhe do të arritë dy. Do arritë dy në orën 1. Do, arri, do me mbaj në dy gratës e cjus në orën dy Dhe pasaj nga ora dy e mbrapa Filon një zbritje mm -hmm. E let Dhe kur tjetë ora gjasht Do t'jemi sërish në minus, minus. 3, minus 4 oje, Minus oje. 5 në orën 90 darkës Nuk do ketë që aktivitete mm -hmm. Gjatë ditës ca re thonë ta Në tiran, vrëndsira Jo reshje mm -hmm. Në fakt Shqipria është gjitha E mbërthyre nga iftotimi i shdashur E <coughs> mbërthyre nga iftotimi i shdashur Um, ai shumta. Nuk e di, po kam dëgjuar që edhe tifozët e Laçit, e ke përsëritur Laçin, mm, edhe ata duan të quhen uqritë e dëborës tani, <laughs> sepse Shqipëria e gjitha është spërkatur miqdashur. Shqipëria është zbardhur te yetej, është bërë kështu si tavolin çunash në tallava. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hënonat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. the diamonds and the shoes she want to round like she got nothing to lose you see the go get her she's every by the side she's a queen of the scene but you don't believe the hype she's got her own elevation holy motivation so I wrote some letters on big bold side i got faith in your baby i'm not fake vetë mërat e javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna na Premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm një ideal nga Brazili i cili është 28 vjeç uhm mm dhe quhet Kleber René Rizerio Rocha ai de emër duke sjell nga mizeria Kleber René Rizerio Rocha Stanislaus Rocci. Ky ndodhet në Massachusetts në shtetin e bashkuar të Amerikës si një emigrant brazilian atje ku ka, me të drejtën me dhjetra mijëra mm -hmm. uh, emigrant mm -hmm. nga Brazili, komunitet shumë i madh, mm -hmm. kanë ardhur rishtazi bashkë me shqiptar që kanë shkuar në Amerikë, atje dhe kanë po janë edhe më shumë, sepse mm -hmm. ju e dini, mm -hmm. brazilianët janë sa më shumë se ne. Mm -hmm. Dhe um, kanë hapur dyqane të tjera, restorante braziliane etj etj etj. Ëh pjekin mish, për shembull. Ta në Brazil pjekin mish zgara, është shumë shumë e zhvilluar në Brazil. Mish i zgara, s'loj loj. loj. Zë e preferuar. Po, i mm. marinuar, e kësu, mish në furë, e bëjnë, njëse. Uh, kanë në Brazil edhe një kompani, uh, që që që e telex free, e cila, ishte një skem piramidale, e themeluar fillimisht për të rjepur emigrantët brazilian, për të mashtruar mm. emigrantët brazilian. Oh. Ta këshë në sisionima, ta që ishtë në Amerikë, se edhe bëjnë në i punë, kanë në i paratë Se mos e riepim. Tu vihemi këtyre, po. <laughs> tu a marrim. Tu a marrim. Dhe kjo e filluan, por skema pati më shumë sukses se ngaç pritej. Dhe në përfundim, Telex Free kishte grumbulluar 1.8 miliardë dollar amerikan nga wow. nga rreth 1 milion njerëz të ndryshëm anë mban votës në Amerikë e kudo mm. 1.8 miliard dollar. Pastaj gjithçka shkoi në dreqsi si ndodhen me këto skema piramidale, njerëzit u mashtruan, parat u zhdukën etj etj. Tani kthehemi edhe një herë tek Clever, René, Riserio, Rocha, mm. <laughs> i cili ishte <laughs> shoferi 28-vjeçari, ishte shoferi i djalit, i djalit, këti që kishte bërë këtë skemën piramidale të Telex Free, këtë A... miliarderit, le po, të themi. Edhe ishte nën në vëzhgimin e policisë aty si i përfshir në këtë në këtë skem. Mm -hmm. E vendi ekë një ditë kur ky shkon dhe i çon dikujt një valixhe me 2.2 milion dollar amerikan brenda në valixhe. Ekshen valizën makinën po shkonte atje. Edhe mm. tak e ndalon policia, thotë hapë valixhen, hapet valixha 2.2 milion dollar. Thonë atë do bashpunosh, do bashpunoj, do bashpunoj. Mm -hmm. Dhe ndërsa shkonin për të bashpunuar, i bënë një kontroll apartamentit të tij. Dhe gjejnë atje, dijalit, pa, po, një dyshek. Bashkon atë dyshekun në ti. 20 milion dollar cash. Oh my god. No spi. 20 milion dollar <laughs> wow. cash. Kto kishte shoferi do të thotë? Një dyshek, po, po kto kishte shoferi ato të tjerat ç'kishin. Kto kishte Kleber René, wow. Riserio Rocha. Tani gjyshi kishte burdhitu para. Ky, pasi kishte ndëmtën, ky ishte i gjin paratë, ishte pasimë. Ky ishte pastrusi. Okej. Ky s'mundan të flinden ato, thoshte, nga një anë sa sa mirë që më gjetët se Mëziflia, Mëziflia gunga gunga më shumë ëndra. <laughs> shukat shukat me qince. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e prindte. Nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she creates attention, she praises. An image she prays to be sculpted by the sculptor Oh, she don't see the light that's shining Deeper than the eyes can find it Maybe we're made of blind souls She tries to cover up her pain And cut her woes away Cause cover girls don't cry After their face is made But there's a hopeless way to fight See six beauty is pain in this beauty in everything what's a little bit longer i can go a little while longer she fades away see raw see her perfect sight don't understand she's worth it of that beauty goes but in the sorrow oh, is oh oh so to all the girls that's hurting let me be your mirror help you see a little bit clearer the light the sounds within there is pjesa më të mirë të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm Unë jam Blendi këtu në mëngjes Blendi Jam bashkë me Jerin mëngjesit gjithve po. Bashkë <laughs> me Altinë mëngjesit e cila na na na tregoi pak më parë faleminderit Jerin Të lutem uh, Sa ka parti kë? Mhm mm Dhe do tani që na ftoj të luajmë me të e dëgjejmë sa kë Jeri ka parë mm -hmm. Okej okay. Pyrin e parë do ta bëj Lori. Je Lori ka? Ëh, ieri ke parë një artist. E. Artiste. Artiste, okay. U dojë. U dojë pra. Më vërtet tash ba... ndim për diktator. Jo, një sekond, fala. Ne menduan se ishte pozitive kur tha e ashtu. Artist, artist quhet maskullore, femërorë, artiste është tipoj. Po, okay, okay, komplet. Ka parë një artist, <gjithi> jo mas se kanë maskullore për. Ti se ke. Do të thonë ashtu. Jo, po, thua edhe femërorë dhe maskullore. Këtë drejtë, Lori. Okay. Faktikisht është një artistë arti... okay, okay. Ar... të. Një artistë, oke, va, hajtë përshua, mësikur, Lori është i saktë. Dekord, Lori. Jevi, Lori. S'pyta përgjininën. Oke. Okay. Uh, <laughs> Ti ma the e rofsh. Aktore. Po. Uh, ikone kinemas. Nëse e, ju e gjeni, misht dashur, dërgojni me një herë në 069-2722 për të fituar një dhurartë, është në një lloj zhanri tjetër Lori. Nuk është ikonë e kinematografisë shqiptare pra, siç tha. Tani është ikon, por uh... Jo, e kinematografisë. Tan pra, zhanri. Okej, okay, du duhet duhet të jap zhanrin në këtë lloj. Jo, jo, nuk do të jap zhanrin, po apo jo i eri? Për çfarë të thua, janë po se jo. Po, por me një specifik tjetër. Në rregull, hmm. po me një specifik tjetër, mos jep më. Okej. Okay. Është, <laughs> është ikon, <laughs> është ikonë e kinematografista ai, <laughs> pohimi është i vërtetë, thotëri, mm -hmm. është ikonë e kinematografisë shqiptare në rregull. Por unë kam të mundim, këshushe duhet të keni parasushtë dëndimu që unë ja, dhajsh Dima është Lori që gjen. ha, lori. <laughs> t'a gjenë Po, t'a gjenë Lori që... <laughs> Jebi Lori Êshtë... Dëmë thënë e ketë në sensin që është komike, është... Pamë? Êshtë shkodrane, jeri Ja A, është shkodrane Êshtë tirantë, jeri Tani një jeton, për shumë vitesh në Tiranë? Nuk e lindur në Tiranë, më shë të dionë. Shka rëmësi, shka okay. rëmësi, nuk tash ka lindur në Tiranë. Merë, është Tiranësë, pra. Ha. Ka përnuar një stradën e Tiranës? Uh, Dikur? Pa. Falem derit. Të lutem. <laughs> kaluajtur, kaluajtur. Pra të dhe është njëndim që tash nuk e lindur në Tiranë, dhe kjo është njëndim. Më vjen para daktort. Okej. I fillon emri me L. Po, bravo. A e dhona çdo çojë. Pusht është Diego. Ë, i fillon emri me R. Bravo, bravo. E ke gjetur. Hajm Lori. Okej, right. Të dam disa. Okej, në legendë. Unë di që e ke. Po. A mos prish regjina e misionit Kastile ti. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana në Trenta, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Po ja kuqe. Ç'ka këtu? Okej baba baba top top top top it's here in the house and i love us so at the bar is where i go mm -mm. Mm -mm. me and my friends at the table doing shots drinking fast and then we talk slow mm -mm. come over and start up a conversation with just me and trust me i'll give it a chance now my hands up and the men on huh? the jukebox and then we more. start to dance and now I'm singing like a la la la ni na na na la la la ni mere tan na la la la na na na na oh that's no talk too much la la la la la la la la la la oh i'm in love with the shape of you you're like a shampoo like magnetic oh oh my heart is falling to i'm in love with your body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 I got a little out of hand I got a little out of line But that ain't me no more I'm leaving that life behind I'm yours Now I really get what love is for You give me a stroke of midnight You give me your reason I didn't know I was looking for Love you never expect it you said no more like no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 Më s'dvini në lidhjen e shkurtër edhe sot artistë, artista që janë skulptorët, shkrimtarët, aktorët, muzikantët, muzikantët shqiptar ndajë në këngëtar live dhe klipe, klip quhet një sekuencë e shkurtër filmike ose video e një kënge, kënnga që fitoi festivalin e 55 në Radio Televizionin Publik titullohej Bot dhe këndoi nga Linda Halimi, Halim Kosova që i mjeku ginekolog që garoi për Bashkinë e Tiranës, por Tiranësit zgjodën Lalierin që ashtu si kujim shtëpinë bëhet pak rrmuj, rrmuj quhet kur gjërat nuk janë në vendin e tyre, vendi i tyre është në Palermo dhe ne do shkojmë atje për komtaren, komtari ishte licenca që mori Televizionin Vision Plus, Vision Plus kërkon 150 lek nga gazetari Artan Rama për prishje imazhi, imazhi Big Margadian Ami dhe Ermal Mamashi, Mamashi është aktor, muzikant, humorist, prezantues, të prezantojmë Joe Black, është një film me Anthony Hopkins, Hopkins luan edhe në serialin Westworld, i u kam rekomanduar, rekomandej në mënyrë për të dërguar një letër, leter kërkon ai që ska të hedhë në peskat, peskaç janë pallatet ku kanë ngrirë depozitat, ngrirja ka sjell rishfaqjen e sapllaqës, pritet tani edhe Musluku, Musluku është një bidon i madh me rubinet për të larë duart, Duarte janë edhe subjekti këngës nga Things Things, e djem sunny to at hands pam pjesë të më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hana Nat Pranta nga ora 7 deri në 10 this is club fm stiga party ka hamo çerga jo skaje jo çes idejë që pas ka party kë kam party kë dikë dikë ka party alsher ne na ne në Instagram në Instagram Para se fillojm, tam. Në klubin e mëngjesit do të shpjegojmë pak rregullat e lojës, dhe mm. deri si mund të fitojnë ata që na dëgjojnë. Si mund të fitojnë? Duke marr pjesë. Duke marr pjesë, si pra, ha. Duhet na dëgjuar ne, sepse ne të gjithë bëjmë pyetje në lidhje me personin që tik par, e parë. Nëse përgjigje apo pyetja e parë që unë bëj mm. është sakt, dëgjojmë një tingu që është Oke. Un kam të drejtë të vazhdoj me pyetjen e radhës. Okay. Nëse un digjem radha e Galonaltini, do të dërgoj shumë. Por dërgojnë edhe në digjim, mund të dërgojnë në çdo kohë. Oke. Do e dërgojnë dhe dërgojnë në çdo moment në 06 79 020 70 222. <laughs> Oke. Okay. Sena ulet muzikën e altin. Ai ulet unë. Mund të <hysi> vecej ulet ti. Më fal. Oke. Okay. Po, uh, okay. Mund të siguroj kisha ngritur. Po atë vetë filloi me Tyeri. Është mashku? U doja. Doja vërtet? Ëshmash. Ëshmashku. Është mbi 40? Jo, më vjen më keq. Okej. I fillon emrin me L. <laughs> me L. Jo, nuk ja, nuk i um... fillon emrin me L, <laughs> më vjen keq altin. Është një mashkull me emrin Pal. Është 940? Po ataft 1.40 tan. Molese, mos është zgjuara. A do vetëm dëgjojë tringolin? Po mund të dëgjojë tringolin normal tim në lot. Naj, është ajë nga um. Është i gjatë? Jo, alse nuk nuk do ta konsideroj atë gjatë. Kjo nuk është. Sa e karakterizon ata? Ka një zgjatësi. Syn te ka. Është normal, domethënë. Normal. Lori është bjond. Jo, ulor, po sapo bjonda gamon Lor. Jo, mo Lori tani këtu. Kë po mendojmë Lor? Jo, ja, jo, ja. po. Po mendoj fare. Doja me doja me ngushtuar kënga këto. A tani, a kujdes, është 9:40 dhe jo bjond ieri. Mm -hmm. Kë kam parë un, doja me zotrin. Ka di nga Artin? Ëm, um, okay, mund të shikoj. Arti vares e art, ka art da art, a? Eh? Tani un kur them art, ka shumë art ë popullor, komercial. Artë për këlorë Pra ka të dujnë mm. me humorin, mu shumë Ti të të shua jo humorin, okej okay. Dakor, të japë E shohim në ekran? Të personin? Pa mm. Ko i shohim të tjera, ku ka këtu salë humorin <laughs> për besë <desin ekran. laughs> në ekran? Ku të shohes në për shohet Jo, e kam fjallin që është një emision që ka lidi me humorin Pa Bravo, gjeri Nuk ka flok? Sa sa sano njëri Mjankesh. Sa <laughs> në uh, jajabu... është mbi 40, shqip. Jo, jo, nuk po mendoj apo. Dhe nuk është as Flori. Jo, jo, jo. As Flori un irdin, fakt, si po mendoja uh, për Irdin në fakt, që mëshkurti. Po, po, Florin në fakt. Irdin për Ramazan Kafshën. <laughs> Ramazan Kafshën, tek ai. Jo, ja, ai thon luan me Florin policin. Ah, <laughs> okay, <Shushir>. okay, okay, <laughs> okay. Irgeni. Tam. Jo, ti accoma. Jo. Vazdojmë. Vazdojmë Martin. Atë është aktori Portokallis. Jo, nuk është. Nuk është ashtë pa flok. Ëm, um, po ky është. Sepse ajo thon, a është pa flok, më thash, nuk është pa flok. Ah, okay. Nuk, nuk është, pra ka flok. Ka, ka flok, pra ka flok. Ka flok, ka flok, ka flok. Është pak okay. trupi i mbushur? Jo, ja, nuk do të thosha. Ka filluar dhe mbushet, të mbushet sërish. Ranc akon, po hani. Oh. Hani, Lorit ka ardhur vrapa. Lori. Lorit ti do ta gjejë aktor humorë gjej. Do të thënë, un... ka mbaruar Akademia e Artit. Po, po, ja. është saktë. Është saktë. Po prit të di kush është, se nuk e kam mencoj kush është, po më bën më bën shumë. Po mirë miri. Ti çke, do të përdoj Altirio, po jo, po kështu. Nuk e di se çfarë ka mbaruar ai, po më duket se po. Më duket se po. Po ta jap ta. Sekam më duket se po. Më duket se po. Po le të themi që për shkencs nuk ka mbaruar. Dekord. Është Është shumë i ëmor. Es sa glorie vi jemi, jemi bakritën Lori. Do të ja vaja Lori ë ë është për fajsoci skiftera jo po tani por thonë se akori portogalizmi orori ai po është në tofanë jo nuk është në top channeli jo nuk ka është televizion plusi jo nuk është televizion plusi jen keş është ne këllan ty është ne klani po ngjat ti ne klani sakt ne klani është ne klani ne xingu ne Në xinguaj. Ah, oh, bravo. Evola pra. Zut kot. Bravo, bravo. <laughs> si ka mendja juve tek Ermal Mamashi? <laughs> Se 940 është Ermali? Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Prrente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. I don't know fashion. Don't know... pjesa më e dëmtirë të, të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm u dëshësh sekretet e trupit hajde vajza a e sem teleuaj çars send jo jo <fixion> është <fixion> një gjë që hahet jo jo e kemi me vete po po po është saktë e kemi me vete eshte. në chant jo jo është diçka e gjallë jo është në studio Po, e dukshme. Jo, jo. Ja, ja. Jo e dukshme. Jo, et mund ndonjëherë mund të bëhet e dukshme, dukshme momentalisht, pa. por filon është përgjithsisht e dukshme. Urdhëro? Fillon me çfarë? Ja, jo, nuk fillon me çfarë. Nuk është veshi. Jo, zhveshje. jo, jo. Po ne e kemi me vete. E kemi me vete. Po kemi me vete. Ti ke sot? E kam. E ke kam ditë? Në thekte është në shumës, po. I ke? ke. Po. Ke disa. Kam disa. Një dy a tre a katër? Nuk dishon tani këtu? ëh uh, herë mi she nëse mi shem ishte vetëm pak, vetëm pak zbuloj në tregoj shumë. Ne isha okay, do të bënim disa specifikë gjëza, ju. You... ëh. Oh. Sa fillon mëson? Nuk është, ja, jo, nuk fillon mëson. Jo, Jeri. Dhe shumë gjëra. Çfarë mendon Jeri? Çfarë sekretet? Bërre. Sekretet, jo Jeri. Uh, kjo është diçka që ka, diçka se vetë ti e mban me vete. Në vërtet. Pati prekun ti këtë? Jeri mendon se ti mund të lë të prekësh ose jo. Mund vetëm ti prekësh, nuk është në një hata e madhe, Volta. Një në dhistë të më nësë pregës. Jë, më nësë pregës. Një pregës, qëtë të? Për se pësë unë... Se në te brandes, më? Më në t'inzerë mi e herë së simpë e vëta-me branda. Ah, okë... Në t'inzerë, a më nësë pregës. I vëstë të ikë fërgera? Jo, në në në që vëstë mi e herë. I kë? I këm? I këm pjesë do trupet? I këm pjesë do trupet? I kam pjesë të trusim. Iri, suaj, suaj, qëtë vjenë. Që nuk dugën, nuk dugën, nuk dugën. Mon su rezervo. Ieri, por nëse i nëzjeri, eri, do t'i shikoni, madje, madje. Thash, do ishte Jamt pak... Jam të buta? Do ishte pak e... Uh, po ti break-os? Jo, palim deri sëmë. Qa gujdo në di? Jo, jiri. Si jam të buta. Po më më do e por... Jo, jo, jo. Hëmjeri, për që më do e por... Fort, fort, guri, guri, guri, guri, guri. Filonë në më. O, oh, jenë flokët i je kam të dukshme. Ja. Nuk i kam të ja, shërra. Po, uh, flokët e trupit. <laughs> a, qimet, foti. Pa. Ja, nuk janë qimet ja, dhe nuk janë asë muskuit. A, muskut nuk ka zimisht janë të bud. Vëtëm ju keni, unë të ullë, ta kemi kështë. <laughs> Fatë mirësisht keni dhe ju. Keni dhe ju. Fatë mirësisht. <laughs> po të doni keni. Am am a mirës e s'ka për të qështë. Ma ato që keni ju. <laughs> Ha. Ës nga mesi i lartë po nga mesi i lartë. Ës nga mesi i lartë. Nga, nga mesi i lartë, sigurisht, oh zoti mam. Nga mesi i lartë ku t'shkon mendja. Ha. Nga mesi i lartë kam dyja, dy, ha, dy. Dy, dy. Dy top. Dy top. Ha mi, fillon me gjë. Jo, jo. Të shkëj jam mi. Joksi. Jo joksi, ha. Joksa. Sisa. Sisa për sizat e mia, po flen ratë, po s'vjen dot. Do të flasim për sizat e mia dizë joket e të tjerë. Po, yeri se po. <të> po yeri tash mos e. Kur qesh ti, kur qesh ti e Olta e kupton ti. Jo, më qesh me Altinë se si gjithkë. <të> Sigoma, sigova <të> ta <të> marr <të> okay, seriozisht. Okej, vajza, pona. vajza, vajza Djoni. Në Morinë ngjërave. Po. Ë, uh, unë e bëj kërkojmë sepse jemi në në formë specifike. Për shembull, Ezam, koka thon, koka ka disa vrimë, ë, vrimat e veshëve, vrimat e humdhëve. Po, kështu që në total koka ka, s'a di? Goja 1 7 8 7 7 8 7 7 8 më e shumë shtatë. Unë nëse do të isha duke folur për për flegrat e hundës, do thosha kam vetëm uh, për kërkoj dy të tilla. Dhe kjo që janë 7, janë më shumë. Në të njëjtën formë, ne po kërkojmë dy të tilla, ndërkohë që janë më shumë, po jovrimë. N. Jo. Po i thonë një mund ngatronisë thoni jo, ja, nuk mund të jenë këto, se ka vetëm dy. Ka ka shumë nga këto, por ne po kërkojmë dy. Cëllon me jo. n? Jo. Jo. Çfarë është? Nissan. Nissan. Jo, jo. Njolla. Njolla. Jo. K, për me K, në fillon? Ja, në fillon me K. Nga mm. no, të... me si e lartë, vajza, fokusohuni, fokusohuni. Qërra gëllë, të më shfarit. Janë hapi par i një, njërit prej sistemeve të... D, fillon me D. Ja, nuk gëllon me. Dë më thënë, gërë me parës D. Dë më thënë, gërë me parës D. Tani fillon apo nuk, filon, nuk so? fillon? Me do, ja, jo, nuk fillon mendoj unë. Nuk fillon për të shpërndarë. Si po si, si gërma mm, e parë është do atë. Kota për të tash dị muaj, ja fut kotën si bazë. A mund ta lexosh atë, të lutem, a mund të lexosh atë fjalën që ka shkruar Gendi? Prandaj fillon me v. Thonë me v. Apo po ti e vë tani? Oh, po kemi shumë këshuna. Jo, ne kërkojmë dy në specifik. Të tqenit, të tqenit. Të tqenit bravo, bravo. Treguajni kur. Shumë poster. Kjo ishte pra. VQ. Okej. Dhe që <laughs> Dhe mbët e qenit <laughs> E shku e të shku e të shku e të dheq Dhe që Kaj që vajza javë Epse ja, i me nduat ju këtë Bravo, bravo Këto janë pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënë në të prende Nga ora shtat Dhe i në dit This is Club FM kam pjesën më të mirë të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na të Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ëm, uh, nuk e di nëse e pat, po kisave një foto në Facebook, më thon drejtën. Ku sapo më qira fjala, sapo kam hedhur edhe këtë videoin e atçarit të jashtëzakonshëm mm -hmm. ishasur që gjeta sot në makinën foto time. Foto ishin shumë bukur. Uh, Ë, cilat foto? Foto që kishe bërë. Foto e makinës sot. Po, po, foto e makinës, foto e makina ime ka qenë e parkuar në një pallat ku një depozitës çarr në tarrac, uji ka rrjedhur, makina është kthyer në një stalagmit gjigant, sepse ka qenë në ujin që që bintë atje. Po, nuk dua të flisja për këtë foto. A këtë e, e jeni tek faqe ime? Po, do të flisja për një foto tjetër jeri. Ë pa shumë. Për këtë foto. Në vjen nga vjen nga Stambolli. Mm. Dhe tregon është një dyqan penti. Pentim duket ka dhënë Çipri po? Po. Okej, okay, nuk e di s'ka. Është dyqan veshësh, është. Brencme, brencme, brencme, pa, pa, ja. Tam. <coughs> Për vajza më shumë po? po. Këtë përshtypje kam pasur diem. Okej, nice. Ëm Është një dyqan pentim në Stamboll ku bën shumë ftoht. Ftohtit. Mm. Dhe tregon se si ë uh, pronarët apo punëtorët e dyqanit atje kanë hapur dyert e kanë lënë qende rrukës që të, të dhe... kalojnë nathën oh, brenda në dyqan. Fantastika. Dhe mund të shikosh janë brenda dyrëve prej gjami mm -hmm. uh, Tre qenë brenda këti dyqani Se në fund fara ata robat nuk është se do t'i hanë ja, po, Ti ga të smojna dhe. po në një një gjatje Tre qenë janë të shtrirë atje Adhe po flenë brenda Pash në një, një foto tjendër që kisha mm. uh, Një qëndër shenë po, strektare në Stambol Ku uh, këta qenë t'ishtë në të, të shtrirë brenda Jo brenda dyqanëve, brenda pare Po brenda qendrë strektare mm -hmm. Dhe këta njëzit Tiponë në tek xhetheve të tregtarëve, i kishin thënë se cilët qen nga një ballanë. Edhe nga një shtroj rado. ku këta shtriheshin, po edhe nga një ballani dhe e bukur fare sikosh 4-500 të gjithë që qëndrojnë mbuluar se rrin tashi e mbajnë ballanin. <laughs> nuk e tundin, kështu që thon bezdisen nga ajo. Ëh uh, dhe ta ngrohte zemrën. Kjo sepse kjo është nga Stambolli dhe ju e dini që në Stamboll ka një ndjeshmëri veçantë ndaj maseve, njerëzit që i ushqejnë. Emo se novë çonë mëngjes. Oh, po pse bëre këtë blendi tani? Ja, është një lajm shumë i bukur, do mua më vjen shumë mirë kur ka njerëz kaq shumë. Jeri ciao. Oh, blendi këtë nuk duhet apo jeri jeri ti duhet të të token Turqi. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Gimme right to the core oh ho I don't know what's in the stars never heard it from above the world is an ours but i know it in my heart if you ain't mine i'll be torn apart i don't know who's gonna kiss you when i'm gone so i'm gonna love you now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 Turned evil to good Even when we tried so hard For that perfect kind of love It could all fall apart And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now Like it's all I have And I know it'll kill me when it's over I don't wanna think about it I want you to love me now Love me! Love me now oh, oh oh love me now Love me now Oh I don't know how the years will go down It's all right Let's make the most of every moment Until night I don't know who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 I just wanna love you now oh yeah oh, oh, love now. Oh, oh, oh love you now oh oh oh love you now you oh, love oh, you now oh love you now oh, oh, oh. këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hënonat Premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm hello jerry Am jazz bandi. Gatë jam. Mir se vini në lidhin e shkurtër sot është Merkur. Merkuri është planeti më i vogël të më pranë diellit. Dielli nuk ka ngrohtësi, thot dit acari. Acari tingëllon si cari, cari është një titull që mbajnë disa sundues slav. Slavë ndajë në tre kategori lindor, perëndimor dhe jugor. Jugorët në Shqipëri që janë ata që jetojnë në jug të Shkumbinit, Shkumbini, shkumbini me emrin nga shkuma që krijon lumi. Lumi është një emër i mirë për personazhin në një libër të Tom Kukës. Tom Kuka nuk dihet se kush është. Është është 50% ë sepse ka katër gërma 2 nga cilat janë ë. Ë ja është gërma e tetë e alfabetit shqip. Shqipja është një ndër gjuhët vetra mbi tok, toka e planetit 3 sistemi diellor diellor quhet një panel që shfryzon rrezet për energji. Energjia është çfarë tregton ose ose më parë quhej CES dhe CES sërish në lajme për një skandal 7 milion euro. Euro ka rënë por është fortuar dollari. Dollari është monedha në Amerikë. Në Amerikë presidenti Obama mbajti ndrëm fjalimin e Lamtumirës. Lamtumir thuhet kur ndarja do të jetë e gjatë. Gjat lidhjes së shkurtër kemi lëvizur jo pak skuam deri në planetin Merkur. Merkurin na çon tek Freddie Mercury dhe grupi i tij Queen që tani do të këndojnë për ne. Radio Gaga So <laughs> pjesa më e mirë e javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm kemi një histori të vângrë që vjen nga jashtë vendit ku një biznesmen ka takuar ka? një mbajëste re mm. në hollin e një hoteli nuk e di se çfarë po bënte ajo atje por gjithsesi ka rënë në dakord që të kalojnë natën së bashku për oh, 500 dollar po. wow oh. 500 dollar vajes uh, as ti thua në front të shërbimit, më nda kan shkuar, kan shkuar, kan bërë atë qënë që bëhet. Edhe pastaj kur në fund këtu është nisur për tikur, kan kuptuar se si s'ka mjaftuar shën parakesh me vete. Oh. Oh. Edhe i thotë Mos Kimerak, i thotë sepse me të mbërritur në zyrë do i them sekretares të, të, të shkrua një çek, i thandë do ta shkruaj për qiranë apartamentit. Okej? Mm -hmm. Okej, okay? okay, i thotë kjo? rrugës për në punë që po mendohej edhe në një sekondë se gjëja sikur s'ia vlejti. Nga parasysh ishte ok, mirë, dakord, po 500 dollarë, 500 dollar. Ëh, mm -hmm. pak si shumë. Edhe i thot sekretarës vetë shikoi, tha, "Shkruai tha një çek për 250, lutem tha." Edhe vëri edhe një pusull të shtypur tha, në mm -hmm. kompjuter jo ja me dorë. Tam. Po e tha kjo, dakord, edhe shkruan aty në pusull thotë dashur zonj, ju lutem ngjeni të përfshirni në këtë zarf një çek për 250 dolarë për apartamentin tuaj Nuk për e tërgoj shumën Bicirën e ram dë akord për shkak se Kur un e mora me qira apartamentin Isha në në përshqybjen se Një Apartamentin nuk ishte që një banuar më par Dë Do të kishte ngrohje Edhe tre Mendove që ty otishte i vogël dhe i rehatshëm për mua Me qita do të tëtaj Gjetëm që një Apartamentin ka që një banuar më par Dë Nuk ishte ngroje edhe 3, ishte shumë i mabë. <tip> <tip> me mabë ngatë vendonim. Au, au çfarë. Është vërtet. Mazinga marr vajza. Ë shënimin, me njëri ja ka kthyer mbrapsht çequn për 250 dollarë dhe <tip> i ka shkruar edhe ajo një posulli dashur zotëri thot. E para nuk mund ta kuptoj se si mund të presin që apartamenti kaq i bukur të ketë qenë i pavanuar më parë. <tip> Totajo. Ë për të dytën thot, ngroja e ka patur, po ju po. nuk dini. Se ku në dizet ngronja Edhe e dyta në thotë në lidje me hapsiren Nëse ju nuk keni mjaftuesh në mobilje Për të ambushur të apartament Nuk është fajk i, <gjate> i apartamentit <gjate> që, pa, që Me të drejt Duket ju juve i mad Ka thën ajo Edhe ju lutën Dërgoni ka thën Qiran e plot ancë në kontakt me qiradhën e tuaj aktuale. <gjellia> <gjellia> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërprëmtë, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. I wasn't no We danced the night away We drank too much I held your head back when you were throwing up Then you smiled over your shoulder for a minute I was stone cold sober I pulled you close to my chest When you asked me to stay over I said I already told you I think that you should get some rest I knew I loved you then but you never know when I played the cool and I was scared of letting go I know what you did to me but I never showed it but I want to stay with you and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 Beautiful as ever and I swear that every day you get better You make me feel this way somehow I'm so in love with you and I hope you know Don't let the love is more than worth this one the world is waiting gold We come so far my dear Look at You always there for me when I needed most I'm gonna love you till my love's give out I promise till death we've ride like it aloud a soul rolled this over you now every god you know I live just you and me to a great To janë pjesët bëtë mire të jabës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në dhe This is Club FM Qa oh. shë oh. e oh. që oh. përpikonëm shtët? Kërciti, kërciti e ashklave Qa shë e bom Jo, shikoja Doet këtë shkri në një gjë Be siguri ta fundit stajet. Hey, a loj a shëtitull, por ju që na dëgjoni tani. <h cheering> ta <tot> mënisni do të gjejmë se kë kam parë unë. Në rast se ë uh, janë të saktë do të dëgjoni këtë tingull, në rast se nuk janë të saktë do të u them nuk janë, e do të vazhdojmë shumë në radhë derisa të gjejmë se kë keparë. Parë. Un, dhe bien skeniko. Ësh uh. mashkull? Jo, jam bien këngëtar, jam bien këngëtar. Është shkrimtare. Jo, Për mos. Aktore. Bravo. Mbi 40. Oh. Dallon broma. A Bruna. A këtu e doje. Bruno këtu do ta jap me zor, por un mendoj që nuk është tamam Bruno. Domethënë është e lyr. Njo, s'eshe lirë Nuk e shë lirë Nuk e shë lirë me me, Po sëpse nuk do thosh aq është brune Aq është më të e për të gështenjë Shqë që e lëm që u doqe Se pas e do këm të kryem konfuzion E mja, dhe të e lëmë lori Aq është doja sa që isha gati të prisha lën por, mm, por nuk mund të prishtë të në shohin të gjithë Nuk e të gjithë regullar Baqdojmë me lori Po lori Komediët Të lëmë lori B20 komedie. B20 komedie, po. Po, e gjeta. Halori. Ë, uh, ka qenë uh, estrad në estradën e Tiranës. Sa Glori. Ë. Oh, oh. ambëlori. Sigurisht që doli saktë. Lori, lori, lori han ditën <laughs> <Lori. Ka> <laughs> në gjë sakt. Po, Lori ha gjithë në estradën. Duke u përpikur të humbasi. Ka qenë. Aty ngatarova. Halori, ka qenë në estradën e Tiranës? Po. A e the çfarë? Ka qenë edhe te Ajo uh, asnjë zgjendën der tashin. Portokallia ka qenë një periudhë kohën. Më duket se ka qenë po një periudhë në fillim. Po. Fillon emrin me oh, M. Me M me çfarë? Me M. Esakt. Bravo. Në fund do lëri. Eu vakon. Halori dhe më sa i mbaron? Me K, me K. Jo, me çfarë i mbaron? Me A, me A. Jo, e di pse më ngatrorat me flokët se tha Isha gjet direkt. Për tani, Flavë, nuk jam brune, brune është, ajo, për gështë një thë që, ajo është e lyrë, të që, me Lorin mos diskutoh për një gjyre, se bërnjë, ka një, një, një problem jo, jo, sëmë këma. Jo, jo, <laughs> Lorin të këtë Elion Velia i bjom, mështë bej që Elion Velia i bjom, a Elion Velia nuk e pranon nga nëjë ti. Këto janë pjeset bëtë mirët e javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën e të prende, nga ora 7 dhe i në djetë. This is Club FM. We are nearly at The river's edge and tempting All the steps to follow closer right behind Is it only when you feel the part is empty That it's gnawing at the corners of your mind oh, I will ask you for mercy I will come to you blind What you'll see is the worst me Not the last of my kind Oh that we had planned All the spirits gather round like it's our last day To get across, you know we'll have to raise the sand Oh, I will ask you for mercy I will come to you blind What you'll see is the worst me And not the last of my kind Oh, I will ask you for mercy Pjesa më e mirë e javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na të Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Nuk kemi faleminderit munguar në asnjë në asnjë rast. Edhe jemi gjithmonë këtu. Ku se bëri atë? Altini. Si A, Altini siç e thon Balt. Meur Baltoltas. Ju nuk e di. Mezur manche si Altini po nga edhe edhe nga skuqja e portretit. Jo 30 20 Altini ti ishte. <laughs> dhe ju she kam Lorin dëshmitar, jo mm. no, Altina e Altini. Mm, mm, mm, mm. <laughs> Ai <që> çes flet, kuptova. <laughs> Kësh Lorin, domethën ti Lori dësh ti dëshre. Po. Lori po na tregon se si, kishte qen duke duke dëgjuar një muhabet në një kafene etj etj etj se ka pasmundje po dhe pastaj nga që ishte i uthur nga, nga kjo bisedë ka dal bashkë me kafën e vet. Po se un ajo gruaja po bën te kështu gati në shenja histerie, ishte në mosha. Ishte një ishte një grua histerike, mish dashur. Do të thoshte, mbyllë i thoshte asaj komshijet citofon. I thoshte mbyllë, mbyllë çata sulën të çunin e rinj. Mbyllë, dhe ky tha të ikë un tha nga kjo, po ikë, un do mar kafën do ikë, un nuk e di. Zonja, faleminderit. Dhe dhe del dhe çfarë ndo? Dhe bëj për tinajë, vë, pa ku ishte? Kjo? Ku ishte eksakt? Kjo është ëh, uh, do të thënë kur del nga nisia bashkiake 5 që del për Kur del nga shpija jo. Del për Elbasan, po. Jo, jo, që del për për shkurtim, pasan, pa. Jë, që për shkurtim bule, bu, te te te në qendër Tiranëre. Ç'është? Del për shkurtim te në bulul bulia. <laughs> <shkurtim laughs> shirin lagje, hori, ti dinë ti ti. Nuk e ka. Ështëirin lagje nuk i di mirë degëzimet. Po është duke tani nga bulja bulja. Kur të futo për nisia 5, a ke nisia 5? Për të dalë në bule-bule? Po, se si shë bule-bule. Aty, po, gjithës e si. E, do më dhe, dhe, dhe ti, desh, ti deshre, për nuk re? Jo, nuk re ashtë. Po, pandëve, e kështu. I ishë në ajer, dhe në në akë, po, po, po, po, po, e pandëve. Unë ndjej habitur se si ishtë akom angëm. Duet kemë bënja 3 metra ashtu. Ashtuja, dhe, ashtuja sepse pa e bërmendim këta, është se mund të ndopë, dhe duet me të vërt Nëse keni, si që Olta, bënë me fqinjët e saj Më të moshuar për shumë Nëse keni fqinjë më të moshuar e tjerë e tjerë Munde dhe t'indimoni Po kujdes njerë hap një sytë në trotuar Aty ku rrje dhe uj Gjatë ditës Nga një që depositat janë qarë Ngrinë në gjatë natës Më gjithashtur dhe në mëgjes është me të vërdet shumë e rezikshme Sepse ka një moment kur ti Siqë Lori unë e provojë, po të nështë e kishtë një 5-6 këshu. Pate një 5-6 takime Shur, në togë. 5-6 takime dhe 8. A... A... Do të broni dhe me ata që janë në rreth e rotun. Se ata të kishtë nuk e rrën, po dheko që ju dijojnë juve, që se Lori shtu. <laughs> <laughs> dhe, dhe, dhe në fund që ndronë në këmë e, Falem deri do sot Në bësa t'yre Këto janë pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 dhe i në dit This is Club FM pjesat më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hënonat Prrente nga ora 7 deri në 10. ëajë ju më thosën se ju duhet të keni sot kujdes sepse me të vërtetë trotuaret duhet të keni kujdes fëmijët duhet të keni kujdes me me me të moshuarit ë dhe automjetet duhet të kenë kujdes sot duhet të zësh më nga dal se se zakonisht edhe Mm, -hmm. ta pesho shmir këmbën kurrë. Po. po Djeje ishte shumë e bukur, ëh, uh, se si gjithë njerëzit dolën, shumë njerëz dolën, edhe pse ora ishte 9:30, edhe më vonë, por uh, dolën edhe po luanin. Deri nga ora 10:00, 10 e pak, po e shikoja që kishte akoma njerëz mm -hmm. në rrugë, edhe fëmijë që luanin. Më pëlqeu po, një gjë, ata që... lojnë më tepër. Fëmijët pushim janë, kanë fjetur deri dhe vonë sot. <laughs> Fëmijët, siç i nisi smia, janë sa të thinjë. Kishte edhe shumë pingër. Çe luanin, por por ajo ishte ndryshe. Ajo që ishte interesant dhe ishte që kishte një ndjesi paqeje, mm -hmm. një ndjesi qëtsie, mund të shikoj e për shumë mund të që edhe makinat esin sukon. nga dalë dhe me shumë kujdes. Pa, jetë drejt. E kam patan dhe, mm -hmm. esin një nga, nga dalë dhe me kujdes? Hap një gjamët dhe tuk e luat me të pa borë me një tjetë. <laughs> jo, ishte eshin nga dalë alë tim, kësa që një një manovër që i bëra unë, kaloj një makinë me të du gjamët hapur, edhe gjuaj tha për mes gjamit t Mes për mes makinës dolin nga anë atjetër e pasajjerit Dhe goditit i ka mund në bal <laughs> Që ishte atë ishe, ishe një lëvizje kështu me, me të preme Por jo, ja, es, esin me kujdens Edhe njërëzit që po Po luanit po Dhe e sa erdhën dhe katalët, pasaj nga fundi, <laughs> që filluan të binim pëmë me shqelma oh, që ko, në mëllyshët, vazhdojnë dhe, dhe të binë dhe bërë. Dhe për pak. Pas ka në qenë në dëzdo zonët, o katalët, yeah. normal. Janë, janë, mm, ishin, mm, mm. janë njën të njëtit që ishin duke. <laughs> <laughs> <laughs> yes, po. Në të fillu vjusë ka që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që nga Ozzy Osbourne. Winter Wonderland, please. Aktë sekim mund ta bëj çaj. Kemi në ultim gjitha i kemi. Ëh, të gjitha i kemi. Jevi blumit. Uzo kemi, Ozzy dhe kemi. Për kësot ai, mira kemi. Gjithë. Ekso thënë për Ozzy Osbourne. A dhe Ozzy Osbourne, bam. Ëh, po Ozzy, po s'i çiga Ozzy. Nëse, nëse, na i gjen çika të këngë të dhesh osepse mm, mm, mm. mm. bëri ky këtë këngën Winter Wonderland akomparara wa the snow mm. it is a beautiful sight what happy tonight living in the winter wonderland yam yam <laughs> kë më pse kjo uh, se bamon të këngë me Jessica Simpson unë shikoj këtu oh Uh -huh. Pas kapas një këshu, aferme këtë ibi. Ioi, ioi, ioi, i një aferme. Ba, ja. dvete dvete një, nat. një një nga nëtë, një nga nëtë, një nga nëtë, një nga një. Një, një, një, një aferme. <laughs> një nga ja një nga një nga një aferme. Da išta një... Një adhar marrë-me një reprise. Së salhar të eka, ba? Beuramë <laughs> nëtë! Abo, bo, fjot. Shë së afro, kanë bërë. <hums> Shumë bravo, bro. Here to stay is a new boy. You see the love song. Ëm. Se më më lëvni Kong Mel Olsen Koazi është në the bar. Është, apo apo është edhe Dreamer është në the bar. Po mund të jesh atje, po këy ka pasur shumë the bar edhe kur nuk binte. Po jo, jo, nuk po flas për the barën. Po bëjëm për the bar. Ama ja edhe edhe tek Dreamer është në the bar, prandaj po. Do okay. shë të mbaj me ndë video nga Dreamer që më, më bënd të ashto Dreamer kemi në E kemi në Dreamer? Po Oke, okay, edhe mm -hmm. lita luaj mi shtashur uh, Këngë në Dreamer në klubin e mëgjesit tani ora 7.30 Jam von me anagramën jemi Ska problem Êshtë më mirë së sa të dem jam von <laughs> <laughs> Do të shohim pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna në Trenta nga ora 7 deri në 10. lidhen e shkurtër ju që mbrëm luajët me borbora filloi rreth orës 20 dhe deri në 22 fëmijë deri në 40 vjeç luajn luajn gamend thonë disa njerëz disa njerëz nuk arrin tashoj të bukurën e bukurën mbrëm ishte sensi i paqes ju duhet tek Martina që ecën me kujdes kujdes nga Vinç është një shenjë në kantier e kantieri në bulevardin e Ri të Tiranës aka e paruvu, ja hudhëm, ja fudhëm pak uim me saplaket të fllajduar, dësh diçka që dëgjojm shumë në shtëpisë shqiptare. Shqiptare quhet njëra nga gazetat e Tiranës, Tirana shuhet për zakushin. Në këto çastë lagështia ajeri është 69%. 69 është një numër dyshifror me shumë kuptime. Kuptimin gjërave uajapim ne bazuar në ato që kemi mësuar në jetë. Jetët e të tjerëve është një film i regjisorit gjerman Florian Henkel von Donnersmarck. Florian Henkel von Donnersmarck shkroi edhe skenarin. Filmi fitoi një çmim Oscar. Oscar ka fituar plot edhe Meryl Streep, Meryl Streep është një aktore e mbi vlesuar, do Donald Trump, Donald Trump është prezidenti i zjedur, deri në datën 20, 20 plus një bëjnë 21. 21 pilots këndojnë tani dhe kënga është Lane Boy. I don't know how why would it fuck this regardless all these songs I'm hearing are so heartless don't trust a perfect person and don't trust a song this flawless honest there's a few songs on this record that feel calm and I'm in constant confrontation with what what they want and what is popping in the industry it seems to me that singles on the radio are currency my creativity is on the free will and play and show they say and your lane boy And a gas mask, if you ask Zach who's my brother he likes when I rap fast Bullet backtrack, back to this, who would you live and die for on that list But the problem is, there's another list that exists and so no one really wants to think about this Forget sanity, forget salary, forget vanity, my morality If you get in between someone I live and me, you're gonna be the heat of my cavalry All these songs I'm hearing are so heartless Don't trust a perfect person and don't trust a song that's flawless They say stay in your lane, boy, lane, boy And we go where we want te javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natë premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm i ngati gati gati uson det kurë lori do të skalon ndonjëherë kjo lori më trembe kush që do lë bë foton bërta imagjinoj lir pachun duke të vërt lori imagjinoj beti njumën duke të vërt apo ku ti unse çfarë do ishte katastrofë është katastrofë lori Më kështë në të të të të shurë të një shikua, daqë shio! Daqë shio! Në në kërëvi në... Oke, oke. Bahtëtejmë t'i qopë. Ese për bëjshaka. E s'ak. E zë bukuron e mision me naturalitetin e... E... Vet. E... Vetë. Bahtëtejmë? Jeri do të pjesësh në një që. Êshtë mashko? Jo, Jeri, jo, nuk është mashko. <tis> në në kejsh. Kam parë një jo mashko, të miqë dë ashur. Kam parë një jo. e, fa, Po, vazhdojmë. Ngaimendit. Po, është vërtet. Atëherë është Kam disa kategori, deri te femra. Po, atëherë është femër. Është femër. Ah, është ball. Është gazetare. Okej, do thosh asa, do thosh asa po kujdes këtu. Kujdes këtu. Mos e, mos e. Është gazetare live. Gazetare live. Gabim. Okej, vazhdo. Më pranë das kujdes këtu. Është kujdes. Është ongre. Ve moderatore. Bravo, Olta. Kampar një gazetare, sepse këtu po dolin televizor praktikisht të thrasin gazetar Dhe, dhe, në gjithashtu, moderatori që Olta e Afroj Goxha Êshtë në një televizion kompëtar Tu asë e forë që është o zotë, o zotë Brune Ja, në vjen kejt Mos Sa ju kam divmuar Nuk është një brune Kemi da një lore, mi qëta shu i cili Cili ti vjenë zogun e dorë Dhe thoni ju, pse filonë Se se Lori ka rezultate shumë larta në këtë në këtë lojë. Së fundit kalon tek Altini, shkon tek kë... Holta, tek Holta dhe ndalon te Lori. Në ndërkohë kalon tek Lori. Po Lori ka marr shumë informacione rrugës. Po pra ka marr, bravo, ka e ka shumë më të informuar. Hmm. Pyetjen që bën i jevi Lori. E... Tanë mfal. Të gjithë dëgjuesit që e dëgjojnë lojën, oh, uh, lojën Më doli patashe, më doli patashe Të gjithë dëgjuesit që e dëgjojnë lojën Më falë, më falë një Se e kam nga të bora, është Të gjithë dëgjuesit mund të marrin pjesë në 069 207 222 Me një smsë i parri që e gjenë Se kë kam parru unë, fiton një duratë Pik mbaroj Kalimderi, bërështojnë Tani Pa lori Er tjetër, më fal, më bëni kërkë. Er tjetër, ta fillojmë nga mua? Jo. Jo. Das vetë. Kë anëti. The jet bomba vetëm për këtë. The jet bomba. Ëh, e tje tje. Right. ke parë, di je qen ke opinioni, blen? Jo, sjoj e ke parë ke clan. Bravo Lori. Esakt Lori. Se nuk është vetëm çështja rrave. Jo, nuk është çështje rrave, është logjike. Çështje informacioni, po. Çështje telekomande, vazhdon. Ëh, isha Shez Fevzo. Ëh, E vuzave, lëgjëti... <laughs> <l 'inviti>. është <laughs> në bitë 30. Bravo, Lori! Ma, ma, e ka... E ka... Dhe donin të abënin dhe deputetet. Tani. Donin të abënin dhe deputetet... Por nuk ishte e vërtete. E pasakt. Tani. Por nuk ishte punë, yeah. no. më Lori. E pasakt, Lori, e pasakt. Tito, kujton ti... Lori, se una është butalajam... <laughs> Dalën me Floriana Garron dhe të nesme... Dhe, <laughs> dhe nesme <laughs> në të nesim me Floriana Garron. Kujton... Se ka që ledo jetë, a? Ja, nuk është Floriana Garron, vjen kesh. është b mamë kanë yemë sem pasdita. This is Lana <laughs> Emery. ë ujet. Bravo ieri. Mosë shkojmë më se mund të presim më shumë këtu. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na të prënte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.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 So down, Lord heaven's above, I'm only human, have to roam. I'm only human, have to roam on with the blame on me. Don't with the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me the lie. I'm begging for forgiveness for making you cry. For making you cry.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 kam pjesa bë të bëto mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm a vërtetë që më thashë kënga ngosat thotë siet ishte një person që përshpërit gjithkohës apo do të thotë ishte një person që ulëret gjithkohës çau ulërat gjithkohës a do të thënë si ulërat i dashur jepi heri çka thonë ata jesh shumë acaruse po po të takoj tjerë ç'është po tham të artistë vetëm altini jo ti blendi wow E stërgë, ergo, kemi dhe Olden. Jo çka thoni. Gabin. O Blendi, un vetëm Altini. U jona tani live. Po ik më për jashtë dhe si pa, është. Sëntit tash që ej, nuk e dit tash. Hapet dera e studios kështu tak faqe. Ja, ja, hajde brenda, hajde brenda, hajde brenda. Hajde, bëna të taru gojën me çeki. E hapë se hap. Të dhëhësh. Ja, po nitë të vërtetura ti që na e ke dhënë. Po, kjo don hapet dera ndër, un do bëj një ankesë në drejtorin. Hapet dera e studios. Vazdojmë, vazdo. <laughs> Atje më prit përjashta se ta rregulloj shefin. Pyetja, ë, um, pyetja e dytë për Tyelti, dilema e dytë. Wow. Hutuazë, e unë e humbët është, i mu hapë dera e studion, së të baj mëndë se cilë e shpite e dytë gosa. I temi vajzës apodialit që ishte... Shtëpjaku i lumëturë? Abo të si më të përpojshë? Avera, artim, do dojë, do dojë, do dojë, e... E të njëtë, e të pruat farë në patatën, e dhe a... okay. si <laughs> <laughs> njëtë. Kjo është përty, Rudi, kjo është përty, ti gjoj me përmëndje. Kjo është përshëris të u O bjeri, ose mos të matë këtë Po të atot Lirë beqa, jo Ska shakara Aji, sotrija, ta shkishë shumë i sukses shumë Aji dhe Nejse Ate, a ti notojnë që një grua Një grua të të mbante në pëllëm të dorës Ja, këtu Të ishe të të peshondhe në flori Ti të bëje gjitë ditën qefet e tua Dhe në mos punoj e fare sepse ti kishe zënë në gruan Në që, të pas, që punon për ty. Po, okay. ajo ndoshta e skuhti undashi presidente e Jahuta, mm -hmm, mm -hmm. prezantuese në RTV Klan, kush e di. Por po themi, po themi, gjithsesi, të mbaan ty në pllombë dorës. Po, edhe fizikisht ose fizikish, përse, është gjallë. Por, por nga ana tjetër mund ishte ti, mund ishte ti që të punoje për të, që të rastkapiteshe për të. Që çdo ditë hapje të dit borën para se të vijë emisioni për të, ama do ishte ajo që hante nga pllomba jota pastaj. Në kuptimin figurativ të fjallës, për ndoshta edhe literal. I e zjetë të para. Pra të dëmbaj. Dëmbaj në të, pëllëm të dorës. Të dëmbaj, ii. Unë kam sënë. Të kundërtën. Altin pra, Altini është më i hapur se si mendon. Më progresiv se si mendon. Ai i kishte parë kot sikur filloi të ulë rras. Dhe dhe dhe ieri dhe je je zero deri tani. E kramtë number pickot. Si ka dua provoshë dhe ti luash. Imer zero pikë. Që un ha dera dhe ieri si kur do të loj, thonë doja shumë të luaj, por s'ka kusht drejton lojë. Dijam. Atëherë ieri asin nuk ka gjetur deri tani. Le të themi shtëpiaku se kësho nuk pëlqeu ta chuaj. Bravo. Bravo. Vana unë jo Altinit të pick. Tanë Altini Altini do ti mendon se drama maskullore nuk do ta lejonte që pranonë të niset. Jo se drama, unë diaj shumë mirë që Altini i pëlqen shumë puna që bën, por unë zgënjeve se kuptova që Altini ka mashtruar gjithëse kohë. Par, Para do të kuptonë diçka tjetër bazën. Nëse ai do të punojë gjithë ditën, kush do kujdeset për gruan? Po nëse ai do të punojë gjithë ditën, kush do kujdeset për ty Altini? Është edhe kundërta, ai do të punojë gjithë ditën. Me oraret në club e femrë diku do kujdeset. Lucia Po si jam? Edhe mos të sill këtu. Jo, edhe tjetra, tjetra është kjo. Tjetra është kjo Artin që sure. ë uh, uh... At dini mund të doje të bëj radio. Po dini më shumë akoma do të donde që të para të para të pronar radio para atë radioin e kam parë gjithmonë si pronarkë. Alternativa ishte e kam thënë do drejtoj jo para. Po mfalje do drejtoj radion radion dhrytou, dhrytou, në një gjysmë tjetër, pra do rjo. Radion time po kështu do drejtoj dh radion time. Kemi mënyrë, është zgjedhja e gjithësisht. Ishte që do punoja gjithë ditën dëgjojmë ja, në ditës. Po më Vrë, nuk, ta thash, po, po punoj ajë jo gjithë ditën unë. Në këtë rast do punoj ajë gjithë ditën edhe do më ndihmë edhe ato. Po do më yeah, yeah, ndihmë. Nuk, yeah, nuk do kujdeset i ripoçit. Mi, pse të vinin natë që unë punoj. Ajë rri në shtëpi. Ojej, unë kap me logjikën tënde se ti se po punoj unë kush do kujdesë sigurisht ata. Ti përse më nuk do dëjoje që ne vet hanim një drek bashkë me letë gruas tinit. Me letë gruas tinit. Unë do dëjoja. Un jam gatëltin. Jam gjithashtu Alta. Të bënim pushime bashkë me letë gruas tinit. Po ti jam edhe për këtë Altin. Vetëm jep këtë gruan me Mirë, mirë, dëgjoj se kjo është një fantazi e ime. E the racing feud. Fyja numër 3, video numër 3. 3. <gjit> <gjit> Alin, doje do që të ishte shumë shumë funny, shumë komik, ëh, mm -hmm. inteligjent, sikur duhet t'jesh që ti je komik i mirë. Po. Sigurisht. Ëh, uh, apo doje do që të ishte absolutisht e bukur. Unë të gjithë shumë i talentuar në lidhje me, po themi, komedinë, humorinë, humorin, dhe të mund të shqyzojsh të për një karrierë, por të dukesh këshu si që e. Fatisit, Naga ja, jasë është. Por, por, nërruash me dhe, por, në <laughs> dhe <stodik> të të <laughs> përën. <patim, laughs> po, ja. Në që se ish, të ishte këshu si që e që amë, unë, në që se të ishte si që amë, zjetë të bukurinë. Apo, absolutisht të dukesh. <laughs> <të> për... <laughs> Këtu do të mbyllet. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.